Och välkomna till Good Luck, hälsan avsnitt 31. Idag är det jag, Kristoffer Anelin, i spakarna. Och bredvid mig har jag mannen, myten och kanske även legenden Marcus Persson. Hej Ragovit. Alltså, du är för snabb. Är för snabb. Ja, shit. Eller jag är för seg. Jag har för mycket att säga. Hej! Hej! Hur är du? Det här, var... det här var extremt ovanligt. Ja, det ja, är så. så. Ja, det, ja, det är Jätte... jättelurigt där. Eh, vem är du? Ja, jag är ju den ena av två som håller i den här podcasten bland annat eh, En gamer av rang, spelar väldigt mycket, eh, har gjort det sedan, sedan jag förstod att det var en Spectra video jag hade framför mig En gam gammal da dator, eh, så har jag som suttit alltid varit spelintresserad sedan dess Och det håller det i än, än idag så det är typ, vad ja, kan det vara, 25 år av, av spel i mitt år, 31-åriga liv som, som jag har hållit på att spela. Mm. Nej, det är inte dumt. Nej. Det, det är det, är ja. det uh, dedikering. Vad, vad spelar du mest nu? Jag vet att du spelar mycket konsol. Hur kommer det sig? Alltså jag tänker så här, du började på en, en, en, en dator. En dator, ja precis. Hur, det. hur var det liksom konsolgrejen? Oj, det har gått fram och tillbaka det där Ja, som sagt, det var ju Spectra Video som fanns i hemmet när jag växte upp den hade inte, Vi hade typ två, tre spel på den kanske, så det var inte så mycket att hurra över, men sen så gick det vidare till Commodore 64, och där var det ju väldigt många spel det kopierades ju spel på disketter, hejvilt mellan kompisar och kretsar så där var det ju Fullt med spel. Men sedan så tog som datorintresset av lite där. Det var väl lite krångligt att skriva load, kolon, dollar och 0 0 som man skulle göra på Commodore-tiden. På och, och då började ju kompisar ha Nintendo 8-bit och grejer <hör> runt omkring. Och så då var man ju som intresserad av vad det var för någonting- och sen så och ja, det hy, vi hyrde hem någon, någon nintendo ibland så eh, Inte så ofta, men, men det hände. Eh, och sen så. När Supernintendot var någon nyttig kanske funnits ut halvår. Så köpte faktiskt mina föräldrar ett Super Nintendo till oss, till oss barn. Och då var det ju konsol för. <laughs> För hela slanten så det var jag väldigt konsol konsolifierad så att säga vi hade även ja det måste vara innan innan Super Nintendo, så hade vi ju en, en 386 486 PC då som det spelades lite, lite spel på gamla klassiska dospel, spel Civet och I to beholder och Barge Tale och sådana spel men sen när vi fick Super Nintendo Då var det Då var, det, då var jag fast i konsolen då, då var jag sjukt Hela Super Nintendo-eran Alltså tills ja. Tills Nintendo 64 kom då, Vi hade inte den men någon de kompisar hade den Så man spelade väl lite Jag minns att jag spelade väldigt mycket Super Mario 64 Hos kompisar Det var ju spel som följde med mm. Och det minns jag Ja som sagt, det, det minns jag att jag spelade väldigt mycket, lite GoldenEye med någon poler och sådär. Men utöver det så, så då dalade mitt intresse för konsolen och då kom, kom pc intresse tillbaka. Då var det med det här att, att köpa sin egen egen dator för sina egna pengar och, och skruva ihop den själv och, och mixa och meka det som blir började nästan bli den tid eller om det, var, ja, det måste ju varit ett bror som började först då mm. äh, med, med det ja, så sen några år senare så gjorde jag ju samma sak men då var det ju Windows 90, ja det måste ju varit Windows 98 och ja, den tiden framåt så det var det ju massa massa spel där Jag ser inte vad man spelade då vad var det då kanske så Pizza tycoon, Transport tycoon, Team Hospital mm. Fantastiska spel Warcraft 1 och 2 vill jag minnas också Så då var jag liksom Hockt på, på PC-marknaden Ett tag och, och det är väldigt länge Jag var helt Inte alls intresserad av Av någon konsol Alls då Så jag missade typ hela Hela Playstation 1 och Playstation 2 Eran, Xbox tittade jag inte alls Någonting på Gamecube var, ah, det var någon kompis som hade det som har spelat väl där någon gång när var hos, hos honom eh, vad fanns det mer, Saturn hade ingen i min uh, jag hade någon den tänkte jag säga ah. jag hade ingen heller som hade den Dream... jag hade väl lite, lite lite sega -lirar. ja Dreamcast precis ah, var... Dreamcast hade någon polare så där minns jag att man spelade typ, vad hette det då Rocket, 20, Rocket, Shoe Shoe Rocket eller något sådär eller något sånt där eh. mm. Massa möss som man skulle få in i en, en, en raket. Det är en här wow. enkelt partyspel som jag tror följde med konsolen när man köpte det. När du säger Dreamcast, då tänker jag på Crazy Taxi <laughs> och Soulcalibur 2. Det är typ de spel jag spelade på den konsolen. All right. eh, Jet Set Radio i också, men annars är inte något alls. Mm. Fantastisk konsol, egentligen. Synd att den inte... Ja, den var ju kraftfullare än allt annat på marknaden. Men det hjälpte inte. Ja. Nej. Så då var jag som fast i PC, och det var jag jättelänge. Så alltså jag hade. Jag var... Ja, det var ju CS 1.6 eller vad jag. Om nu spelade Starcraft 1, mm. Warcraft 3. Ehm... Sen så. Ja, sen så flyttade jag ju till själv och. Började plugga datorspelsutveckling där. Tänkte att jag ska, jag ska programmera datorspel. <laughs> och, mm. och då jag, medan jag pluggade i Skellefteå så släpptes World of Warcraft. Så då var det ju att jag spelade det och enbart det. Ja. I typ 2-3 år. Något sånt. Kanske ja, tre år minst var, var det väl det jag enbart spelade World of Warcraft och jag vill minnas att i slutet av studietiden i Skellefteå, det här måste ha varit sent 2006 eller tidigt 2007 för 2000, ja, så, så, våren, sommaren 2007 flyttade jag till Umeå för att göra det sista med, med plugget x jobbet innan, innan jag var helt klar så det måste ha varit ja, slutet 2006, början 2007. Då köpte jag faktiskt en PlayStation 2 Slim. Eh, Oj. För att försöka komma, komma igen. Eh, komma tillbaka till, eh, till konsol, konsol, konsoleran. Och då var den här, tror jag. Eh, mitt Nintendo. Jag hade ju mitt Nintendo 8-bit som jag hade köpt. Eh, Ja, långt innan då. Så det var även runt den här tiden... Det måste vara ungefär då jag köpte PlayStation 2. Det var ungefär då jag påbörjade min Nintendo 8-bit-samling också. Ta igen en massa... Jag tänkte försöka ta igen en massa... Massa klassiker. Massa, ja, precis. Massa klassiker. Så då tänkte jag att ja, men då, då vill jag börja samla på, på det också. för ett, Ja, jag, jag gillar att samla på saker... Mm. Det är väl många som, som, som har den grejen Och jag har länge funderat på vad man ska samla på alltså, När man var liten samlade man Eller samlade man, så där, tog ju frimärken och höll på ja, Och det var ju, vad heter det? Pogs, heter det så kanske? Så heter det, de där små brickorna typ Ja, eller? ja. precis Och det var ju hockeykort där ett tag också och så, där. så man har ju alltid samlat på något men det var ett tag, ett tag där jag inte gjorde någonting. Men jag ville som samla på något. Och då var det Nintendo som, som blev grejen liksom. Yeah. Ja, och så. Och då kom ju konsol tillbaka som sagt. Och det var samlat med Nintendo 8 -bit och Playstation 2 Jag minns inte vad det var för spel jag köpte i början. Men jag vill minnas att det var att Guitar Hero var en stark. Eh, stark. Eh, vad heter det, Dragfaktor. Eller så här. Mm. För jag vill minnas att jag hade spelat det Hos, hos några kompisar eh, I ja. Skellefteå då, Och tänkte att shit vad roligt ry Rytmspel det här var det här, Jag måste skaffa ett eget <laughs> så, jag, Men jag tror inte jag köpte det på en, en gång När jag köpte PS2 Men det var nog ganska snabbt efteråt Så köpte jag något gitarr här också mm. eh, Och så hade jag även spelat ett annat rytmspel Som heter Guitarro Man som inte använder någon plastgitarr idag, utan du använder det ju bara vanliga kontrollen. Så de två spelarna minns jag att jag hade från start. Och det var där i kring... Ja, sen flyttade jag som sagt till Umeå. Spelade World of Warcraft något år eller två till, men det var verkligen så här att det trappades ner. Mm. Och där i krokarna så släpptes det, så hade ju Playstation 3 hunnit släppats. Mm, så jag började ju titta på den. Att jag kanske ville köpa en sån. Och till, till slut så... Ja, köpte ju Playstation 3. Och sen så var det något halvår senare så lanserade de sitt... sitt eh, vad heter det? Trophy-system. Mm. Alltså deras achievement-system som heter Trophies. Då. Och jag brydde väl inte, inte så mycket om det just där och då. Det jag tyckte var en, en, en kul grej för att kunna mäta, mäta vad man har gjort i sina spel. Mm. Liksom att kunna titta tillbaka för att se, se vad man har gjort. Jag, tänkte, jag började så här tänka saker som att tänk om det här fanns på Super Nintendo där man kan kunde säga att ja, jag har hittat alla exits i Super Mario World liksom, att, att det finns en sån achievement någonstans, så jag tyckte det här med Trophies låter intressant mm. och med tiden så har ju, har ju Trophies blivit en, en stor grej i mitt spelande, för att det är ju som blivit min, min nya samlings samlingsgrej eller någonting att, att mäta sig med mot, mot andra det blir som en min slags leaderboard och ja, min, min nya samlingsgrej nu när, jag, nu när jag inte samlar på Nintendo 8 bit längre jag sålde mm. bort den i ja, ja här runt årsskiftet så sålde jag bort hela min samling. Så ja jag har ja så just nu är jag väldigt konsol konsolifierad. <laughs> det är PlayStation 3, det är PlayStation 4 och det är PlayStation Vita/TV det är väl, mm. väldigt lite PC uh, ja exakt ja, Playstation 4, Playstation 3 och Playstation Vita slash tv just nu då, som jag spelar mestadels uh, och det är väl mycket för att jag vet inte det är väl för att jag vill, vill samla trophies bland annat men <coughs> ja det finns ju bra spel på både jag Xbox, Nin mm. ja, Nintendo och PC också men du hade funderat på Xboxen, liksom. du har aldrig sneglat på den och tänkt eh, Halo till exempel som en extremt ja, stark titel eller en, en, en, en trilogi, vad vill du ta i? Eh, en serie, spelserie. Ja, nej, jag har inte det. Eh, jag har som försökt, eller ja, jag, klart man har tittat någon gång dit, men det har aldrig varit en här som riktigt lockar mig. Varken Halo eller Gears of War är väl mm. något som riktigt tilltalar mig. Där. Eh, sen många av mina vänner har Playstation, det är ju många som har Xbox också, men många som jag spelar med har, har Playstation, så är det också en bidragande faktor till att, att jag väger, väger mer mot Playstation, helt klart. Mm. Ja, men visst. Eh, nej, så nästa PC-spel, det är väl att när, när <coughs> World of Warcraft-expansionen Legion kommer, då lägger jag mm. väl sitta lite grann med PC igen Men, det, det, det är det som krävs det är liksom eh, världens bästa MMO ja. säga. världens största i alla fall Ja, jag måste få tillbaka lite få tillbaka lite av den drogen Ja, precis ibland det, det är ju lagom två månader per, per expansion alltså. Ja, exakt World of Warcraft Eh, för expansionen kommer ju så sent som imorgon eller idag ifall man lyssnar på det här imorgon så att säga. Eh, har du tänkt börja lira redan nu? Eller väntar du till releasen? Jag väntar nog till releasen tror jag. För, för imorgon kommer No Man's Sky till Playstation 4. Jag mm. lutar starkt på att jag... Att jag köper och testar det redan ja, Jag testar. Jag kommer att spela med ett antal timmar, jag hoppas jag Det får man väl ändå hoppas I, Ja, imorgon Så då ja. blir det som att jag, Då får Legion vänta ett tag Också Och jag vet, jag vet inte riktigt Vilka jag ska spela med i Legion också Eller, mm. eller För man ville gärna spela med Med pooler man känner Och jag har inte riktigt tag taget hör med för vilka som ska spela och vilken server de spelar och vilken sida på servern de spelar på och sådär mm. uh, nej så jag, vänt, jag väntar till, jag kommer nog vänta till release och så är det ja. någon no man's guy som får uh, troligtvis får, får mitt, mitt uh, huvudintresse uh, mm. framöver ett tag här uh, det är ju ett dåligt spel kan jag tänka mig bara. jag har ingen alls koll men det känns som att det är ett väldigt långt och stort spel Eh, ja, jag har inte alls kollat in... Hitta 18 miljarder, biljoner, nej, det är 18 triljoner planeter, jag menar. Ja, nej, exakt. Nu vet jag inte, jag har inte sett Trophy-listan, om de ens har lagt, den borde ju finnas i för Ja, den finns nog fram, fram. Jag vågar inte titta. Fram. <laughs> vad heter det? Ja, det... Dataminerd. Ja, exakt. Mm. Eh, nej, jag har inte eh, vågat äh... kollat mest på för att det är spoiler kanske någonting. Ja, exakt. Det är alltid någon sån där galet svårleverd sak så och så står det någon väldigt eh, graverad text som man kanske inte vill se. Ja, men det är så svårt när det är så här ett sånt här open spel ja. antingen så är har de gjort ganska schysta trofés att det är som bara ja, men besök fem planeter eller hitta namnge fem planeter och så där. Mm. Har, har de varit riktigt dryga, det har de gjort som du säger. De du ska hitta åt alla tre, tre triljoners planeter. känna. Ja, det gläder jag aldrig ända. Ja, ja. Eh, vad sa vi? Vi sa No Man's Sky och Trophies. Mhm. Mm ja, men jag höll på att säga. Det, var, det är så här med många spel. Alltså, vissa spel har ju väldigt snälla Trophies och. achievements. Mm och minas andra har, har har helt helt ja, störda trophies liksom. så vissa spel där man tror ska vara så här men det här här jag vara här är de inte snälla med trophies här kommer vi bara man spelar igenom spelet en gång och så är det lite lite backtracking i spelet för att hitta lite, lite hemligheter och så Men ja, då kan de ha lagt in den så här Störda grejer att man ska hitta saker på viss tid eller, ja, men... ja, eller att en grej bara låses upp om man gör på ett speciellt sätt mm. i en spelomgång så måste man ja. spela om spelet. Ja. Ja, det är taskigt så här ja. har du ju gått förbi den här punkten så kan du inte få den. Ja, exakt. så man vet, alltså ja, no Sky verkar vara hur stort som helst men förhoppningsvis så är trofiesarna inte, inte lika tidsödande. Överkomliga. Nämn, eh, namn ge en planet, namn ge en djurras. Eh, Grattis. Mm. Typ. typ sånt. Det skulle vara nice. Ja, eh, ja nej men det, ni får det lite tidigare, Playstation 4-ägarna. Ja, det är det i mm, Precis, Nu var ju någon justering där tidigt, eller en förklaring kanske förtydligad kring PC-releasen. Alla får det den tolfte. Det var ju mycket fram och tillbaka om det var den tionde eller tolfte som gällde. Men nu är, får alla den, den tolfte. Mm. Eh, och han sa väl senast igår att det eventuellt inte blir en midnatts utan det blir efter, sen eftermiddag, eh, fredag. Mest för att de fortfarande faktiskt jobbar på eh, den uppdaterande patchen till PSN. Ja, just det. Det skulle de, de, de komma en day one-patch. Ja, precis. Med både justeringar... De gör, vad gjorde de? De gjorde galaxen, eh, universumet, ursäkta. Annorlunda. De andra där vill säga en algoritm som ja. genererar galaxen. Så Precis. Helt annorlunda. Ja, och så var den 10% större. Inte mer planeter utan rymden blev större i sig. Mm -hmm. Som jag förstod det. Många hävdar väl att det var för att den här liraren som köpte spelet för 11 000 och spelat igenom det. Eh, att han då, han klarade att komma till mitten på 30 timmar. Men jag vet inte. Det kom framkom ju sen att han hade glitchat sig fram. Han hade använt en bugg som gjorde att han kunde travela snabbare än vad man kunde i vanliga fall. Så jag vet inte hur mycket som är liksom nödlösning för att den här liran nu har hittat några buggar eller vad som det riktigt var ja, förberett redan innan. Så att säga. Men, ja. men ja, oavsett, det är ju bra att de fixar det tills eh, vi som inte vill handla eh, eller saker innan. Så de skulle även wipa serverna, och det var, det var ju trevligt. Ja, och de har säkert. ju typ bett alla, alla som har karaktärer att, att wipa sina karaktärer också. Mm. För det tror jag man in, de inte kunde styra. Nej, precis. Däremot är det ju risken att det blir ja. din karaktär med universumet inte kommer vara kompatibelt med varandra i slutändan. Risk finns att det blir bugg. de antar väl det, det är väl säkert därför också. Det kan ju mm. vara något som buggar. I och med att de genererar om hela alltet. Ja, det var väl någon nya storydrag alldeles mm. i början av spelet också som hade implementerat som, som man hade, har missat ifall man fortsätter med sin gamla karaktär. Som mm. var väl också, det också vad jag har läst i alla fall. Mm. Jo, nej, det, det är kul. Det ska bli spännande. Jag har försökt skylla mig så mycket som möjligt tänkte jag säga. Jag har försökt hindra mig från att läsa så mycket som möjligt, men men det är svårt att inte, för det skrivs överallt. Och alla <laughs> använder inte spoiler-tags och så vidare, så det är knasigt. Mm. Men ja, häftigt. Mm. Eh, vi pratar lite achievements. Vet du vilken din eh, första trophy, eh, din första, vad heter det? Eh, 100 det var vilket spel det var. Ja, uh, ah, det vet jag faktiskt. Uh, split Second. Ah, shit, jag trodde ändå. Det var så länge sedan jag tänkte så här, undrar han kan inte komma ihåg det. Split Second, mm. precis. En bilspel, va? Ja, jo, ja, exakt. Var det ett spel du njöt av, eller var det så här? Nu ska jag börja hamta så jag, jag, jag drar drar igenom det här spelet som ser rätt enkelt ut. Uh, både och, alltså, jag njöt av spelet. Och så var det så här: jag undrar om jag ska testa att, att få 100% av det här. Alltså, ta platinum heter det. Ju, att, att fixa alla trofies i ett spel. Att ta, ta platinum, det är brons, silver, guld. Och så har du tagit allt så får du då en, en platinum i. Playstation-världen Så då var jag så när jag hade spelat spelet och var så här, Jag undrar om jag ska testa Testa gå för, för Platinum Och då fortsatte jag att spela Men jag hade jättekul när jag spelade Det spelet, det var verkligen min typ Av, av bilspel ja, Det är nog ett av mina Topp top tre bilspel faktiskt mm. Lite senare Spelade jag Burnout Paradise det är, ja, det är ännu roligare ja. <laughs> Men split second var, var jätteroligt det, det svåraste jag minns Med det spelet det var att man skulle Köra jag tror man skulle köra En viss bil på en viss bana Och då såklart komma under Någon nå, nå, nå tid Som de hade satt Så det, typ, ja, men det, här är, det här är Office record time Alltså deras mm. rekordtid Bara Ja, Spöja den tiden så, ja, så fick man trofisen. Så det var ju bara nöta banan till perfektum. Ja. <laughs> så att man kunde varenda slide varenda ja, vart man skulle bromsa och gasa och allting sådär tills, tills hundra delarna satt. Liksom. Men det, det vill jag minnas var, var, var det första spelet jag tror hundra procent i faktiskt. Första spelet som faktiskt Plängade en trophy Det är, uff, Jag tror det kan ha varit typ Wipeout Oj Jag hade ju spelat Några spel innan Vill jag minnas mm. ja, Medan jag hade Playstation 3 Men Spel hade ju inte, inte Stöd för eller, Playstation hade ju inte, inte trophies Från början så första spelet som jag spelade där en trophy plingade, som hade lite stöd för trophies, det tror jag var Wipeout HD, eller ja, Wipeout, ja, Wipeout till Playstation 3, i alla fall. Ja, precis. Och nu, nu idag så, är det, så har ju, alltså, eller idag, sedan om typ strax efter de implementerade systemet så är det ett krav att alla spel de släpper måste ha trophies. Okej. Okay. Så nu... nu är det inte ens att valet längre. Nej. För det var det väl tidigare visst var det så. Alla spel hade inte Trophies tror... När det väl implementerades. Ja, jag tror att det var. Eller om det var så här, alltså, spel som redan var på väg behövde mm. väl inte hastigt och lustigt slänga in Trophies mm. Det kanske var något sånt. Men jag det gick väldigt snabbt Tills de sa att nu måste, alltså, jag tror det var ett, alltså, ett halvår, ett år max, liksom, innan de bara ja, men nu, nu måste ni. Nu måste troféer finnas med i alla spel som, som kommer härran efter. Mm. Det är kul att det slog så mycket. Ja, det var ju Xbox först givetvis. Men att det var sån, det var sån hysteri kring det på något vis. Achievements? Ja, ja. Achievements generellt liksom. Det var så ja, nej. Det var det, var det enda folk jagade där ett tag när de kom. Det var som så. Ja, det varit viktigt. <laughs> Jag aldrig varit en a, a hunter så. Men ja. Men för min del är nog. Alltså det är det samlade igen i ja, mig som hör. Som ja, eh, sedan finns det såklart. Alltså jag har ju spelat skitspel där man bara undrar bara vad, vad fan håller jag på med. Eh, eller, eller grindat saker i, i, i, i ja men kan vara bra spel. Men sen så att ta, ta de sista trofiserna och vara så här, vad. <laughs> vad håller jag på med? Men eh, ja. Sa oh. Samlade genen i mig är, är stark. Ja <laughs> oh, precis. Så den håller i sig. Sen så har jag ju gett upp i spel också. Ja, men det var det jag tänkte, har du gett upp något som där verkligen har vad är ändå hyfsat nära, men bara Nej, det är det inte värt? Oh, eller... <laughs> ja, eller. Jag säger inte att jag ger upp. Jag tar Ar bara långa <laughs> långa obestämda pauser. Så är <laughs> Så jag har faktiskt. Eh, jag spelade. Vad heter det första? Batman -spel? Batman Arkham Asylum, hette mm. det första. Eh, jag har klart ut alla, alla, alltså all, alla story, single player story baserade trophies. Alltså spela ut spelet på svåraste och svårast graden och allt vad det nu var där. Party Pooper finns en trophy som heter. Alldeles i slutet innan man möter Joker så går du in i ett rum där det står en massa, massa fiender och bara hejar på. dig woho, yeah, yeah. Och de gör ingenting mot dig. De bara står och hurrar på dig. Du ska gå och träffa Joker nu. Lycka till. Liksom. Man det? Mm. Och då finns en trofe att ja, men slå ner alla där istället. Ah. Så, så då får man en trofe som jag har heter Party Pooper. Just det. Så alla, alla de har jag fixat. Men då utöver det här så finns det ju ett annat. Istället för att spela single player så går jag att spela en här. Uh, stealth och combat missions typ Och alla, alla stealth-missions har jag klarat av. Då får man ju. Det, det, ja, men det, du hamnar i ett rum där du ska döda all, alla, alla fiender utan att, att bli sedd helt enkelt. Och ju snabbare du gör det, desto mer poäng får du. Och så får du ju en, en skala mellan 1 till 3, hur duktig du var. Så man ska göra allt det här och få, få tre, tre be, be, vad heter det, Bat Ranks, mm. deras stjärnor, på varje bana. Så det har jag gjort. Men då den där sista grejen är i combat missions. Du, du blir van inslängd i ett rum och så kommer det ut, alltså vågor av fiender mot dig, konstant. Och du ska bara, ja, men du ska bara spöa ner dem helt enkelt. Och, och i Batman så finns det ju ett kombosystem. Har du spelat? Mm, jo, jag har sett det. Jag har inte spelat det. Det finns ett kombosystem liksom att, du ska som det är inte så här button-mashing, att du ska mm. bara ägga utan du ska liksom ja, få in ett flyt alltså slå ja. och dodge och så länge du lyckas hålla uppe det där flowet så får du som liksom en en kombo och, och du får ju, kan göra speciella grejer när combo blir tillräckligt hög typ när du når upp till 10. Tror du kan, eller för var tionde kombo så kan du göra en, en, en finishing move direkt. Alltså ut, mm. ut från, egentligen måste du som, ja, men slå ner dem några gånger, men lyckas du få en kombo upp till tio då, då kan du som göra en knapp en kombotryckning så, så dör fienden direkt då istället för att du måste som, ja äcka ner dem. Och det här är också, då som sagt, poängbaserat och 1-3 stjärnor, eller 1-3 bad ranks. Eh, och här gav jag upp. Jag var alldeles för dålig för att, mm. för att slåss och få in det här flowet. Jag klarade väl kanske de två första Alltså jag, jag minns inte hur det är. Det är kanske sex stycken. Jag, mm. jag får väl inte allt för många i alla fall. Men de två första lyckades jag få till så att jag fick mina tre, tre stjärnor. och sen så var det bara... Nah. <laughs> ja, ja... Jag blev, för, jag blev typ för stressad och tappade tajmingen och ja, men fick inte till flowet. Så det var som att nej, nu lägger jag ner, ner det här lägger det här åt sidan. Men det jag är, tar en paus. Ja, jag, jag tar, tar en paus. paus. <laughs> men det är det enda, enda jag har, har, har kvar i det. Alltså okay. fixar jag på de där missionerna så har ja. jag alla troféer i spelet också. Ja. Fakt. Snubbla på mållinjen. Ja, alltså. faktiskt. Jag trodde det svåra skulle vara att spela ute på... på på hard liksom ja. men, men det var det var typ en barnlek i <laughs> jämförelse. Jobbet värre. Ja nej men så är det ju. Men men har du spelat för spel som är så här löjligt du vet sånt du aldrig spelar du aldrig någonsin har köpt typ men har du gjort någon har du någon sånt spel som du liksom har köpt bara för att det är enkelt att få en platinen på? Uh, ja som du inte skulle ha köpt annars om man säger så eller spelat. Uh, i, i i fysisk variant, alltså med, mm. ja, då, är det, då köpte jag, begagnat såklart, mm. Terminator Salvation. Oj! Helt, det är gjort av svenska Grin innan ja, visst är, de... Visst är det tragiskt? Det, ja, men det är helt värdelöst och ja. Ja, det, är, det är väldigt enkelt att, att spela liksom också. Så du var det bara sätta igång spelet på svåraste svårighetsgraden direkt. Så är det bara att köra alla, alla, jag tror Varenda trofis är, är story. Alltså det är så här, ja, grattis du mm. har klarat av kapitel 1. Grattis du klarat av kapitel 2. Och så är det bara så en, hela ja. vägen ut. Så, det, så får du om när du har spelat ut spelet. Ja, när du har spelat ut spelet på mm. sista. Och, för jag tror en trofé också, en grattis du har klarat ut spelet på svåraste. Så, mm. så du var ju bara att spela på svåraste en gång. Så var det som. Exakt. Det klart. Uh, det inget fel på den, den, den, de, de, de, de trofiserna uh, det var bara det att spelet var dåligt mm. så det är som, som tragiskt jag tror alla som har spelat det uh, håller med faktiskt för det var väldigt tragiskt men uh, ja jag de sa att det var väldigt hastat spelet också uh, just uh. för att det är det där det ska ju hinnas till någon sorts filmrelease eller vara väldigt nära på men nej, jättetråkigt. Green var bättre än så. Ja, precis. Ja, de är ju själva inte nöjda med det. Jag har gått gå och läst någon intervju där de säger att, att ja, men de, de ville som inte släppa det men de var tvungna. För att, ja, mm. men deadlines, ja, men de skulle ju vara till filmen som du säger så här. Mm. Men utöver det så har jag faktiskt ett spel som jag också har köpt, begagnat, som fortfarande ligger uh, oöppnat. Eller ja, jag har inte öppnat det men det ligger i, <laughs> i lådan och det är i, i trofisammanhang så är spelet jättekänt för att det är dåligt och väldigt enkelt att, mm. att, att ta i Och spelet heter Hanna Montana The oh. Movie The Game. <laughs> the Movie The Game också? Ja, eller jag tror spelet heter bara Hanna Montana ah. The Movie, men okay. ja, det är ju ett spel, så det är, så. <laughs> det är som... Mm. Ja. Det, film. Så det, men det, har, det har du inte spelat, eller nej. du har inte kört igenom det? Jag har köpt det. Det ligger här i lådan, men jag har inte, inte kört igenom det. Men det ska bli strax, för ja. jag försöker plöja igenom en massa korta, enkla spel just nu. Mm. Och jag har hunnit, hunnit spela igenom tre spel på två dagar nu här. Och jag vet att och Montana har sagt att det ska vara en 4-5 timmars spel. Så det, det, ligger i, det ligger i riskzonen att bli uppplockat också. Mm. Och genomspelat. Och blir det det så, så kan jag ju sälja, sälja det vidare. Då slipper jag ha det i lådan här. Så att ingen, <laughs> någon annan. Då, då behöver det ingen, ingen ens råka hitta det i sitt utan... Men det finns ju på någon sorts PSN-profile. Ja, något, exakt. Så det kommer alltid vara lite smutsig. Ja, exakt. Men, men jag har det hellre där än att det ja. ligger i, i min ja. låda. <laughs> Ska jag få skicka lite någon annan Trophy Hunter som inte har det? Liksom. Ja, det får det bli blir, en vandringsgrej. Liksom. Det blir ju som så. Det, det vandrar ju från, från någon, en trophy spelare till någon annan. Åh, ja. oh, shit. Vad gör man inte för en trophy? Ja. <laughs> ja, ja. Nej, det är imponerande. Eh... Uh... Bästa spelet du har spelat någonsin. Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Men den brukar vara så svår att svara på. Det är två spel som, som, som byter plats. De var det var inte så svårt ändå. Nej, för jag har tänkt på det här ganska många gånger. Ja. Och jag har som. Jag är som beredd på den här frågan. Så jag har som två spel som, som, som krigar om första platsen och det är beroende på. på Dagens mood var det som tar ettan, ettan mm. första placeringen. De två spelen är både till Super Nintendo som vi hade, som vi hade när jag växte upp. Då. Det är A Link to the Past, Zelda 3 mm. och, och Super Metroid. De, de två spelen som, som bråkar om, om, om första platsen. De som mm. känner mig kanske... ja. Och vad jag har spelat i min ungdom Kanske undrar varför jag inte nämner Sigurd of Mana Men eh, Efter att ha spelat det Alltså alla de här tre spelen På nytt i äldre dagar då är, eh, Secret of Mana åker långt bak Det har inte eh, Åldrats med värdighet eh, Och nu när man är äldre Och spelar spelet, man märker hur, hur Repetitivt spelet är mm. Man går till en boss, kastar magi Ja klara av bossen, samla upp pengar igen så att man kan köpa mer mana potions eller ja, badnötter är väl i, i det spelet. Gå till nästa boss, kasta magi och så är det så där hela tiden. Men så Zelda 3 och, och ja. Super, Metroid. Super Metroid. Och just nu idag så tror jag att jag skulle säga att ah, då är det någon Super Metroid som ligger rätt mm. idag. <laughs> idag. De hade ju, eh, Metroid hade ju 30 års eh... Eh, jubileum i förrgår Ja. Om det var i måndags eh, Kanske det var det är bra. Eh, På min, mitt Facebook flöde så flöde det många Eller jag såg flera gånger att Det var någon homebrew Som hade släppt någon mm. Metroid 2 eh, Remake Såhär eh, Vad heter det ja, som, som för att hylla Att, att det ja, 30, att, att ja, 30 år Mm Sen var det, väl, lite, det var väl inte en ren remake, det var väl lite nya grejer i spelet också. Ja, ja de hade ädat lite små grejer också, eller han. Mm. Men den är väl nedtagen nu, jag tror inte Nintendo gick ut i natt med någon sorts uh, pekpinne. Mm. Okay. Om jag inte missförstod det helt, och ville att det skulle tas ner. All right. Det var väl ingen jättesurprise, men ja. mm. uh, så är det. Och jag tog faktiskt fram min, uh, mitt gamla... Jag har ett japanskt Metroid på disksystem, Famicom. Mm. Mm -hmm. Och skulle spela det tänkte jag bara för att spela igenom det, det var länge sedan jag spelade Metroid. Dessvärre så hade jag snubblat bort eladaptern till disksystemet. Mm -hmm. Den går även på batteri, men jag hade inga såhär triple D-batterier, eller vad de, nu. jag vet inte, de här stora ficklampsbatterierna. Det är så ja, sällan man de. rullar runt med dem. Ja, men det är, jag tror att det är sex stycken sådana är i den där. Det var ju kul att de hade den. Den var både batteridriven och elström. Då, driv. Det är lite ovanligt. Så det fick jag gå bet på. Så då laddade jag ner den där um, Metroid 2, då så att säga. Som visst var det så att det bara släpptes till Gameboy. Ja. Det var därför det var som. Det är inte så många som har bränt igenom det, om mina ja, emulator då eventuellt. Men. Inte annars. Mm, exakt. Och det är ju alltså gamla klassiska Game Boy 1. Mm. Liksom, Precis med monokrom skärm och hela kittet. Yes. Och det var ju trevligt med remaken nu. Att det var ju allt var ju färg och det var ju pimpad grafik eh, väldigt mycket. Så mm. det var ju väldigt, väldigt eh, härligt. Så det var kul. Men eh, då är ju Super Nintendo den bästa konsolen, eller vad, vad säger du? Ja. Helt klart. Det är så. Ja. Alltså, de flesta tycker, jag vet inte, de som var med på Super Nintendo eran, jag vet inte, det, det var en fantastisk konsol. Jag jag... Undrar om det var för att liksom, SEGA fanns knappt med i tankarna då, att alla bara matade ut spel till SNES? Ja, jag vet inte. Alltså, jag har ju spelat, jag har haft 8-bits eh, själva, mm. som sagt, och spelat väldigt mycket hos Kompis. Jag tyckte många klassiker börjar ju där, mm. helt klart. Men, men spelkvaliteten det blev så mycket bättre på Super Nintendo ja, det var som att äh, och jag har ju spelat Sega Mega Drive hos kompisar också mm. äh, har också haft ett, själv ett Sega Mega Drive någon gång under, under tid så fick jag för mig att ha ett Mega Drive i ett <laughs> ja. och nej, alltså det finns ju fina spel där med helt klart, mm. men, men Super Nintendo enligt mig tar hem Tar hem mm, mm. Och jag, jag hade ju Super Nintendo själv och eh, en, en kompis hade eh, Sega's eh, Mega Drive då. Så vi bytte lånade men eh, han ville byta låna till slut och jag ville inte byta låna för att ja, Sega han hade inte lika bra spel helt enkelt. <laughs> och så hade jag väl typ alla spel också. Inte riktigt men jag hade rätt mycket Nintendo-spel eller Super Nintendo. Men ja, så kan det ju vara. Men jag hörde att det ryktades om Nintendo NX ska presenteras i september. Jaha. Tydligen, eventuellt. Så eventuellt får vi två konsoler presenterade i september i år. Och det är ju då Playstation Neo. Precis, jag tänkte säga det. Jag har också hört rykten. Det, mm. Rykten jag hade hört var att, att också i september mm. att Sony ska ja, se Neo då. Eller 4,5 eller man ska säga. Ja. Och då var det väl snackades det nu om att Nintendo NX skulle presenteras nu i september också. Och att produktionen redan börjar med i småskalig produktion med Nintendo NX. För att den ska finnas i ja, inte för lite eh, versioner då när den släpps i mars eller vad det nu var. Jag vet inte. Jag vet inte, är det ett stämplat datum? Har du koll på det mars? Eller är det bara något sådär de har slängt ur sig? Jag har, eller jag har inte koll på det. ja nej, men då tror jag inte att det är så eller Då är det nog säkert bara något som har snackats om. Men ja, det ska bli spännande. Jag såg någon sån där pool på nätet, eller en sån undersökning på, på nätet. Ser du fram emot NX? Och då fanns alternativet, jag vet inte vad NX är. Och jag tänkte så här, det passar väl för alla egentligen. Det är väl ingen som vet vad NX är. Alltså det är att liksom Alla ska svara det. Det är klart att vi ser fram emot det kanske. Eller många gör, men vi vet ju inte. Är den handhållen? Är den stationär? Är den både och? Eller ja, den ska ju vara både och, men ja. Är det en Gameboy? Mm -hmm. Helt enkelt. Ja, spännande. Uh, vad var det jag tänkte säga? Jag vet inte om du hörde om Rockstar. Du är kanske ingen GTA-lirare, men Red, Red Dead Redemption har du spelat. Det har jag spelat. Ja, det är hundrapresentigat eh, ja, också. Ah, kolla där. Eh, yes, Rockstar hade någon sån... Eh, vad heter det? Bolagstämma eh, bolagsstämma typ, ish, mm. i går igår eller om det var i förrgår. Där de eh, promotade lite lätt att eh, de jobbar på några nya intressanta projekt. Och då tänkte ju jag och resten av världen, säkert resten av världen före mig, Red Dead Redemption kommer nu snart. Ja. Så ja, det ska bli spännande. Men det, var, det intressantaste var att det var nya projekt i, i fler, flertal, så att säga. Så jag vet inte, det ska bli spännande. Blizzard Activision har ju också haft sin sånt där årsrapport, mm. heter. Ja. Men de har ju slutat säga eh, World of Warcraft-nummer, så man vet inte... De, de säger bara, de, vad det de har sagt? Bara, eh, the subscription count for pre-release of, of expansion is, is like before. Och så, mm. men alltså att de, de tycker att ja, men det, det är bra, <laughs> bra siffror så här innan... Ja. Just innan expansionsrelease. Ja. Men det var ju lite. Jag, jag förstår dem delvis säkert för att eh, Dalar är lite grann så det är ingen, det är ingen rolig publicitet. Nej. Men samtidigt det känns väldigt in, o, oväsentligt egentligen eh, om, om siffran är 7 miljoner eller 8 miljoner. Jag, givetvis genererar intäkter men eh, närmsta MMO-spel som har typ en, en miljon människor. Liksom, det, de är ändå King of the Hill utan problem. Mm. Och det blir mer fokus på om de har droppat två centimeter i den där lilla, ja, eller en halv miljon eller en miljon, än vad det är faktiskt på vad de säger i konferensen. Det blir, blir sån hysteri kring just de där siffrorna och det där diagrammet. Mm. För de kommer nog inte upp i 12 miljoner igen, det får de nog glömma. Eller 13 var de var nästan med, Kina kom in där ett tag. Men ja... Nej, det, det, det är så kul när man lyssnar på dem där också, för att de kan ju inte svara på något som de inte ska svara. Alltså, det känns alltid så krystat på något vis. Ja. Så vi, vi kan ju inte säga någonting, vi kan ju inte säga vilket spel det är, men det kommer ett spel. Och eh, vi jobbar med, vi har tre saker i pipelinen, men vi kan inte säga någonting. Så det kan vara dåliga mobilspel eller stora, många projekt, miljarder projekt. Ja. Det känns så lustigt hela tiden. GTA, The Card Game. Ja, Ja, det hade väl varit om topp av det. Vad fint? Det får vara. Trevor, han är epic chord. Ja. ja, jag vet inte. Vad heter det? På tal om rykten. Jag har också ja? läst. nu ja, också i september. Det ryktas om att Blizzard ska komma ut med, eller annonsera Starcraft mm. HD i september. Alltså ja, Starcraft 1. Mm. Starcraft Brood War. Precis. För det spelas ju fortfarande väldigt mycket i Korea, faktiskt. Mm. Men det är kul. Så, och de ska inte, enligt rykten, alltså, om jag minns rätt nu, så ska de inte ha ändrat något gameplay alls, utan det är, det är, det är Starcraft Blood War som det är just nu. Ända ja. enda skillnaden är att, att det stödjer de av nya Windows-versionerna och, ja. och, och att det ska vara bättre inställningar för en upplösning och ah, just och sånt. Upphottad så grafik kanske? Nej, alltså de ska ah, inte så. ha gjort något mot ah, grafiken, nej, nej. utan mer bara att det ska så, fungera i, i dagens mod, moderna upplösningar, okay. enligt ah, rykt, ja. ryktet i alla fall. Mm. Uh, sen tror jag, att, att, nej, jag vill inte minnas att det stod någonting om, om upphottad grafik ah. i... i i, I de ryktena i alla fall. Men ja. det, kan, det kanske är någon sån där... Alltså det kan vara någon switch, by old graphics, new graphics. Typ ja, som <laughs> Monkey Island, om du, mm. Special Edition. Ja. De gjorde ju sån där. Det, det var härligt. Ja. Vill du ha nostalgi eller vill du inte ha nostalgi? Och att man kunde göra on the fly, fly var som ja. helst. Det var riktigt snyggt gjort, tyckte ja, Det var inte dumt. Och nej, men det snackades ju om att de skulle göra remakes... Eller ja, jo, remakes på... Även på Warcraft-serien 1, 2 och 3 började vi ju snacka om här för något år sedan. Jag vet inte om det, är, det här är en del av det. Men de tar Starcraft före eller inte, det vet jag inte. Men jag kan tänka mig att göra dem om Warcraft så måste de nog fixa grafiken också. Just för att. Jag vet inte. Det känns så. Ja. Det känns. Alltså. alltså ja, jag att tror... dem, dem om HD, alltså Star Warcraft 1. Nu ja. tycker jag att de måste ju fixa typ sådär gruppselekteringar. Sådär. Alltså, man kunde ju bara fyra stycken per grupp i vart ja. ett. Like, ja, men till exempel. Det är ju... Men det kanske är så att de, liksom, de tar det eh, 20 år fram, tänkte jag säga. Att de faktiskt, ja men de tar Starcraft 2-motorn i princip. Ja. Och eh, fixar till det. Det hade varit kul. Jag tror att många som inte har eh, åldern inne har kanske spelat Warcraft 3 och inte 1, till exempel. Eller bara spelat World of Warcraft och inte spelat något av Warcraft-spelen för att de har för åldrat lite för dåligt. För, ja, jag vet inte, jag tyckte om... Eh, vad var det? Orcs vs. Human? Nej, hette 1 så? Uh, nej, det var väl två. Shit, vad hette det då? Hette den bara Warcraft Alltså, det här är jättelänge sedan. Jag gick, jag gick typ i högstadiet när, när vi spelade 2 Ja, eller så det är Jag är gammal. Eller så kanske jag sa fel. Det är kanske ettan som heter Orcs and Humans. Jag tror det. Vad heter 2 då? The Dark... Nej, det... 94 kom också en Humans och det bör vara den första. Och uppföljaren okay. heter... Ah, oh, shit. Jag ska ju inte specificera att alltså, sökningen alltså, så Beyond the Dark Portal var väl någon expansion till tvåan i alla fall? Vill jag minnas? Nu ska jag förklara för dig. Mm. Tides of the Darkness är Se där, ja. Beyond the Dark Portal är en DLC-expansion. Chofras, det fanns inte dlc då. <laughs> en, en, en boxad expansion. Ja, exakt. Det är mm. jag vill jag minnas. att jag... Ja. Mm. Så att sen vi fick senast i Warcraft 3, det var The Frozen Throne 2003. Mm. Och det är alltså 13 år sedan. Så det är kanske dags att de gör en Warcraft 4 snart då. Som alla har skrikit om sedan 2004 typ. Ja. Det är mycket Warcraft på den där listan säger jag nu. De har många Warcraft. Eller World of Warcraft och väldigt lite andra spel. I den serien. Det vill säga inga alls. Om man inte räknar Hearthstone som ett Warcraft-spel. Heroes of Warcraft, jag vet inte. Ja. Som det jag skulle säga något smart Du har en sån här Playstation TV-grej, visst var det så? Japp yep. yes. Och vissa vita spel går ju inte att spela till den För att mm. de är låsta från det typ Ja, exakt Jag vet, ja. Jag vet inte om du såg att de hade hackat vita nu eh, Homebrew hackat den Nej, det är det, det är tydligen no det, det måste vara alldeles nytt Typ en dag sedan eller något men tydligen så men det är, man, det, man måste ha online connection för att du hackar den. Jag tror att du använder browsern eh, och hackar via den. Mm -hmm. eh, I alla fall, då kan du låsa upp så att alla spel går att eh, streama till eh, Playstation TV. så mm -hmm. sådär. Ja, jag tänkte det var ju perfekt när jag hörde det. För det var typ den tredje punkten. Det var så här, du kan spela vilka spel du vill. Du kan använda Playstation TV. Ja, jag tänkte, då tänkte jag så här. Men hade inte Marcus en sån där, han var lite upp, inte upprörd. Det var hårt var lite fundersam varför det inte fungerade det Så så är det. Så det är nice. ja På tal om hackning, det var typ ja. bara för någon, också väldigt nyligt på någon vecka sedan som de lyckades hacka Sega Saturn så att man kan göra homebrew till den. Ja. För den har varit hård, en hård nöt att, att knäcka sönder i, i, ja för homebrew-programmering. Ja. Liksom. Det kändes ju så men jag för mig att jag läste någon, någon artikel eller som ett Youtube-klipp för någon vecka sedan där det var fixat så här, 15 år senare. Ja, ja exakt. Det var, det var en, nu har de säkert inte jobbat o, o, kontinuerligt i 15 år, men äh, är häftigt, eller mer kanske. Äh, det är så kul nu att liksom, homebrew-grejen har, har ju alltid funnits givetvis, men den har fått ett skjut nu på både på, ja, framförallt nässen, tycker jag. Det görs mycket egna, mycket Pokémon-varianter till exempel, och så mm. vidare. Det är kul att, att Homebrew-scenen växer. Absolut. Och faktiskt, ja, hur man nu ska se det. De, de kan tjäna lite, en krona på det också och kanske fortsätta utveckla. För folk, ja, de säljer väl till självkostnadspris i princip, mest på för. Men jag tycker det är härligt när de 3D-printar kassetter och... Och så vidare. Det, det är charmigt. När man kan få det. Och inte bara till äh, emulator. Det tycker jag är nice. Ja, vi ska se vad som, vad, vad de kommer upp med för, för spel. Ja. Det så... Så ja, men Battle Kid 1 och 2, som jag tycker är riktigt bra. Jag har aldrig spelat ut dem faktiskt, men jag tycker de är riktigt bra spel. Och det är ju Nintendo 8-bit home ja, titlar Och det är ändå helt, ja, helt egna, så att säga. Ja. Det är inte så här, vi gör om Pokémon till vi gör en ny version, så att säga. Ja, exakt. Inget fel på det. Ja, ja precis. De är, det, är liksom, det är ett helt, helt nytt spel, det tycker jag är härligt mm. Det finns ju fler exempel där också Men det är, det är kul Att de, att de supportar en, Någonting som de faktiskt Ja, det är så enkelt att släppa spel på Steam idag Eller enkelt, men ja, Det finns alla möjligheter att släppa ett, Framförallt ett retro spel Idag är ju, är ju Väldigt enkelt att släppa Det är ju som väldigt populärt Ja, just det, på tal om det Det är något nytt svenskt retro Inspirerad spel som just blev greenlitat På Steam Kommer dock inte på vad det het Aj, aj, aj Vad kan det? Aros Awakening uh, Nej Det är lätt som något annat spel ja, Alvas Awakening Heter det A-L-W-A Awakening Mhm. Så Ja det är ett nytt retroliknande spel ja, som ska... kommer till Steam då. PC. Svensk utvecklat, om jag har förstått det hela rätt. Ja. Så det ska bli intressant att följa. Men som sagt, jag ser ju gärna fler homebrew till alltså de gamla konsolerna på, på riktigt. Ja, precis. Ja, men det, det känns lite genuinare på något vis. Men jag förstår ju också att man folk lägger ner... Åtskilliga timmar på det så att de skulle försöka kunna leva däremellan också. Mm. Det är väl svårt att leva på att göra homebrews eh, alltså, i fysisk kopia så att säga. Eh. Jo, så är det ju. Men det är något speciellt eh, när det är lite så där När man får blåsa i kassetten för att det, det glappar lite grann. Liksom. Det är fysiskt så att, ja jag vet inte det är lite synd samtidigt det här med Steam alltså Steam är ju fantastiskt, jag älskar plattformen i sig men det är det där, man har ingen fysisk kopia längre, det är lite lite lite tråkigt varför var jag så glad när det var snack om att Nintendo NX skulle bli kassettbaserat igen mm, just det jag, jag vet inte det är dyrt att producera kassetter men det är lite häftigare än att ha den där tråkiga skivan eller ja, än värre än digital nedladdning Mm -hmm. Så att ja, så får vi se. Får se vad det blir. Yes. Uh, vad har du spelat senast då? Nu så här, nu på slutet. Uh, ja, jag är helt, helt, helt klar med, med Isaac nu. Uh. Så vi kan ju <laughs> droppa det. <laughs> Nej, nice, så grattis ska jag säga då. För det ändå varit en nöt att knäcka. Ja, uh, det Tack. <laughs> det var... Några timmar till som behövdes, sen så hade jag Jag fick bryta sönder spelet i, i slutet eller så här, göra en sån här glitch-run, inte glitch-run, uh -huh. men, men jag fick, lyckades få en kombo som gör att man får oändligt med pengar och då kan man bara köpa upp allt, allt, uh -huh. allt i spelet. Så det var det som jag fick göra i, i, i slutet för att få, få klart det sista. Mm. Men sen utöver det så har jag då, som sagt tagit till hjälp av How Long To Beat för att hitta lite enkla, korta spel att, att spela. Eh, jag började med, med Proteus som Tobias som vi hade för det, tre, två, tre veckor sedan. Mm. Han gäster oss. Han pratade lite om det. Eh, jag minns inte exakt vad han sa om det men jag minns att, att han pratade om det. Eh, Just det. Så då, då spelade jag det eh, väldigt konstigt <skratt> spel. Eller spel och spel. Det är mer en, en upplevelse. Okay. Du kommer på en som du bara tittar runt på. Det är som vår. Och så ja, så är det är som en cykel Så på natten så kommer du fram nå. No, Något no, typ... Ja, jag trodde först att det var vad heter det, eld... Flugor. Eldflugor, tack. Ja. Som typ visar vägen till, till en... Stencirkel, så går man in, in i den då, då snabbas hastigheten upp ja, och det blir helt plötsligt nästa årstid alltså sommar då mm. så, så kan du gå runt på ön igen och bara titta runt ja, du, du kan det det du kan göra, gå runt titta runt och du, du kan sätta den ner också om du vill men väldigt pixlig graf, alltså det är ju 3D alltså det Tittar ju runt som i en 3D-värld, men grafiken är ändå väldigt pixlig på något sätt. Ja. Och så gör man... Alltså, du går bara runt så går du tillbaka till, till stencirkeln sen när det är natt igen, så blir höst och så gör du samma sak, och så blir det vinter. Så går du runt lite grann när det är vinter och så helt plötsligt så åker man upp i, i, i, i skin och sen tar spelet slut. Jaha, en. Så. så det är väldigt sådär... Artist, vad heter det? Artistik. Mm. Så det är, alltså, du, du, du, det är som ingen text, ingen, ingen som pratar med dig, utan det är allting är så här. Ja, du får som ta in själv det du, det du gör ja. och vad som händer. Okay. Så det är, har jag spelat ut. Ja, spelat. Gått <laughs> <laughs> igenom. Ja, exakt. Och sen efter det som var varit The Simpsons Arcade Game. Mm. Uh, Faktiskt det bästa Simpsons-spelet jag har spelat. Nu har jag inte jag spelat. Jag vet inte hur många Simpsons-spel det finns. Men jag vet att jag har spelat de två två stycken till Nintendo 8-bit. Mm. Typ, båda de tycker jag är, är, är, är dåliga. <laughs> <laughs> och så har jag spelat Simpsons. Vad heter det då? Bart's Nightmare och sånt där. Och Super Nintendo. Också mm. också jättedåligt. <laughs> Men. Det här The Simpsons Arcade Game uh, Ja det är en, en portning då till Playstation 3 från just Arcade -kabinetten. Det var faktiskt Helt, helt okej. Okay. Upp till fyra spelare uh, Det spelar som Bart, Lisa Homer eller, eller Marge uh, Och sen så är det, ja, men det är Ett klassiskt beat'em up uh, Åtta nivåer uh, Där man bara ja, men, uh, gå, gå framåt och Slå, slå ner <laughs> mm. Generna som kommer. Och det här var tydligen också. Det all, man då ser upp lite, lite fakta under spelets gång också. Och, det, och enligt ja, faktan i spelet så, så var det där det första Simpsons-spelet som gjordes över. Liksom Okej. Okay. Och ja, nej, men det var riktigt riktigt bra faktiskt. Det, så det. Det var kul. Sen så efter det så spelar jag. Sports Friends till Playstation 4 då. det är ett vad ska man säga, typ ett part eller partspel kanske det inte är, men det är tänkt att man ska vara ja, du ska inte spela det själv du bör vara minst två, gärna fyra, det är en massa minispel i, det är fyra stycken minispel i, i det som man ska spela, och så finns det ett femt, ett dolt spel också som man kan låsa upp med en, knapp kombination det är ja, väldigt enkelt så sitt man själv med två kontroller är det bara att göra det som vet ja, man vet just. man måste göra för att få trofiserna så, så går det som ganska snabbt ja. och så var det många trofis som var så att spela på juldagen så så är där är det bara så här att gå in i Tidsdatuminställningar da Ställa om datumet och så starta upp spelet Spela på juldagen ah, ja. ja, det, det ja, kanske det. inte var just juldagen Ja, men ja, eller... men en specifik datum Det kändes ja. som ja, nej. Ja. Skönt man kunde eh, Att den använder Den interna klockan i Playstation så att säga. Mm. Jobbigt de den använder Atomur eller någonting så att du var tvungen att vänta på riktigt ja. uh, Men ja, utöver det Så var det väl inte sådär alltså, det, det är säkert kul om man är något av de där spelen tror jag faktiskt kan vara kul om man är fyra. Men annars var det som det var med spelarna. Och just nu sitter jag med Gun Home. Gun Home. Gun Home. Gun Home Jättekusligt spel. Eller jag lite. Inte jättekusligt, men småkusligt spel. Jag har ju lättat att Blir rädd av mig. Så jag spelar ju som sällan. Skräckspel eller se skräckfilm och, Men det här, här spelet Jag är som, jag har som inte läst Någonting om spelet alls Jag vet mm. som inte Någonting om det egentligen Så, så jag är ju rädd att jag ska hoppa ut Något spöke runt varje hör, För ja, ja, ja. Du kommer till, till, till ditt, ditt du, du har varit ute i Europa Och nu har du kommit hem, hem till ditt hem Där dina föräldrar Ja men där ja, din familj bor De har dock flyttat till ett nytt kusligt hus som där du inte har hunnit vara ännu för det har ju varit i Europa så du kommer som hem till det här huset och det regnar ja, du hamnar som på verandan när, när spelet startar och det regnar ju jättemycket så man hör regnet utanför huset är mörkt och släckt och man går som in och ingen är hemma och tar emot dig det första jag gjorde var typ att gå till Bland det första jag gjorde var att gå till äh, Telefonsvararen Spelet börjar med att du, du, du, man hör dig Själv ringa hem liksom bara, ja, Tjena föräldrar jag, jag är på väg hem nu äh, Kommer att ta ett, äh, ja, ett flyg mitt Som gör att jag landar Hemma mitt i natten Men ni, mm. inte, ni, ni behöver inte komma och hämta mig Utan jag, jag tar en taxi liksom Det, det är lugnt äh, och Det första jag gör när jag kommer hem Det är liksom att gå fram till telefonsvararen Och så säger där. Play. Mm. Och där är mitt mitt telefonsamtal är fortfarande kvar. Alltså okay. ingen har lyssnat på det. Ah. Det måste jag ha gått. Alltså det tar ju ett tag ändå att flyga i Europa till USA. Ah. Ah. <laughs> liksom. Det måste jag ha gått ett antal timmar. Eh, så var det så lite kul att jag har varit det varit föräldrarna. Och så visade det sig att om man har en syster och var varit det hon. Och det är, ja, det, är, det är som sagt mitt i natten. Det regnar det ute och det är Mörkt hus, gammalt trähus och jag, jag, är, jag är skiträdd att det kommer att hoppa fram någonting eller att jag ska hitta ett, mm. typ ett, ett lik någonstans. När du öppnar så en garderob eller Ja, eller vad? Ja, så var nytt rum är såhär, så djupandning, mm. <laughs> hoppas inte det är någonting här. Ja, mm, vad var Öpp, kul. Öppna rummet, det, det är mörkt såklart, vart är lampknappen? Ja men den är just här. Lampan fungerar. Då har de ändå lyckats bygga upp en ganska bra stämning, tänker jag. Ja, för att, mig är det ju helt... Ja. helt jag hoppas att det, att det inte är någon jump scare någonstans. Det roliga vore ju om det liksom bygger upp hela tiden för att det ska bli det, och det blir ingen jump scare. Det måste ju ändå vara så här. Ja, jag hoppas på det att det ska Och vara så vara. när du tittar end credits, så bara årets grej. Mm. Ja, nej. Äh. Vart var jag? Just det, jag hade varit rätt skrämd av. Jag gick in i någon korridor med en, mm. en lampa i taket som jag tände, och så var det någon ja, bok, eller det var någon Någonting jag skulle läsa eller titta på där, vill jag minnas i alla fall. Tittar jag på den. Och medan jag tittar på den så, så går ju då lampan sönder såklart. Mm. jag hoppade till. Det låter bara. Det blir bara mörkt tvärtom. Och så, och så ja. låter det ja, som det låter när en lampa går sönder. liksom. Ja, precis. Men det var tillräckligt för att jag skulle Direkte. hoppa till. liksom. Ja, för det är som, det var... De har fångat stämningen riktigt bra tycker jag, mm. så så det där är jag nu. jag hoppas Min plan är att, att ja, klara ut det här spelet ja, i kväll eller, eller tidigt i morgon, för att mm. sedan är väl planen att jag ska spela No Man's Sky som sagt. nice Då har du liksom ja, lagt upp det här bra. Jag mm. hoppas att uh, trovisarna är med dig så att säga, även i normenskriget. Ja, exakt. Yes, yes. Nej, men jag tror att vi har nog närmat oss den där timman som vi brukar disponera. Mm. Så att... Uh, har du något annat att tillägga? Uh, nej, förutom att, att jag, jag ska nu, nu... Min semester är snart slut så jag ska väl försöka bli bättre på att försöka ta kontakt med eventuella gäster. <laughs> så. Kanske, kanske, kanske en, en gäst nästa vecka, man kan ju hoppas ja, i alla fall. Man vet aldrig. Man vet aldrig. <laughs> man vet aldrig. Eh, annars har jag ingenting att tillägga. Ja, nej det har inte jag heller. Jag lade för Nomen Sky. Vi får se om jag är här nästa tid eller om jag är ute i, i universum ja. i Galaxen. <laughs> ja. Men ja, nej, annars så tack för att ni lyssnade. Eh, GG. GG.